وفقني لمرضاتك يسر حفظ اياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ اياتك سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب افضل Idemo, profesore Vremlanski, smo ograničeni. Prvi poziv je bila sestra iz Moštra i pitala vezano za slikanje fotoaparatom. Što kaže Kitabi Sumnet, odnosno kakva je stav šarijeta u pogledu toga? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbim wa salam. Tesliman kefirah. Što se tiče slikanja, treba da znamo, draga braća i sestre, da je to jedno od velikih grijeha, strogo zabranjeno, zbog haditha Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam da Allah prokleo one koji slikaju pa makar se to raduje o fotografijama i o drugim vidovima slikanja ili crtanja i tako dalje I jedino u tom slučaju izuzima se stvar nužde kao što je stvar pasoša ili lišne karte i ostali situacija kada je zbilja čovjeku nužda da potrebi fotografiju ali kada je u pitanju slikanja Siljem sjećanja ili uspomena i tako dalje. Treba da znamo, draga braćo, da čovjek nema što tražiti na dunjaluku, nikakve uspomene gajiti, jer ovo je dunjaluku, ovo je nešto prolazno. Čovjek živi za aheret. Džezakumula hajeren hajeral džezak a sljedeće pitanje bilo u kontekstu namaza međutim izvrije da imamo već na liniji pa je bilo u kontekstu namaze, međutim izvrije javljaju da imamo već nekog na liniji pa predlažem da prvo ostvarimo ovaj kontakt sa našim slušovačem neko, neko je na liniji Selamun alejkum. Velikom selam. Vi zovete iz Sarajevo. Bujdrom. Želim da muzu dopisalam impresira i voditelj i ostale slušalice. Velikom selam, da inače ovaj, kod nas u Bosni je... Ustavljeni to me bluzi teh vidi, manje više sada vidim moje plakate, postavaju poljepljenje, slavljenje rođenja Hazreti Fatime i tako dalje, pa gledaju da se malo u globalu dotakne prosper toga, a i da malo pojasni zašto narod teži takvim stvarima ili nekim mističnim stvarima, u stvari ne teži pravom sunetu i zašto se bori ne znam neja čim protiv sunata, uh, uh, a ne nalazimo uporište, recimo da zvančni organi islamske zedice tako dalje, neko udučenik koji je zadužen za taj vid edukacije da pomogne u rješavanju tih šta znamo tarija koji često prelaze možda i u širki, tako da uh, uh, do Dobro, imate još neko pitanje? Ne, da se odlaži lišanu nagrade na javljanju, budite sa nama, želimo vam dobar prijem. Idimo profesore, znači, imali još poziva, ne Znači, bio je poziv iz tarčina i pitanje namaza. Sastavljanje namaza podne i ikindije. Dozvoljeno? Nije dozvoljeno. U slučaju, znači, je trebalo situaciju da e, brat koji je zvao nije u znači nema izun na poslu da klanja pa on to će nikada kući da će. Draga braćevi sestre, spojiti namaz je dozvoljeno samo onda kad postoji šerijasko opravdanje i razlog kao što je šerijasko opravdanje na putovanju kada čovjek putuje više od 70 ili 73 km kao što je opravdanje prilikom kiše ali ako je stvar u džamatu kako je došao haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam svaki drugi vid gdje nema šerijskog opravdanja krati, uh, spajanja Namaza nije dozvoljeno, što znači u ovakoj jednoj situaciji, kao što je naš brat spomenuo, gdje odlazi na posao i nema mogućnost, kako on kaže, nema mogućnost, nije nijekom slučaju dozvoljeno spojiti namaz, izvesti, ostaviti namaz izvan njegovog vremena, jer mi znamo da je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala rekao, inna salate kena ta'ala mu'minine kitaba mauhuta, da je Allah ograničio namaz i odredio namazsko vrijeme i nije dozvoljeno nijekom slučaju ostaviti namaz izvan njegovog vremenskog vremena određenog o strane uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Zato čovjek može reći nema mogućnosti. Ako nema mogućnosti u džamatu nije uslov da čovjek klanja namaz u džamatu. Može na poslu. Može naći negdje vrijeme neko u čošku. Ako ima vremena da ode u WC 50 minuta, zašto ne bi imao vremena da nađe negdje mjesta, na radnom mjestu, i da za pet minuta klanja fard, ako ne može i sunnete. Tako da s te strane nema opravdanja. Ako je uzvišnji Allah subhanahu ta'ala propisao namaz, koji se zove Salatul Musajefa, ili Salatul Qital, prilikom borbi, da je propisao i tada poseban namaz, gdje kažu islamski učenjaci Salatul Musajefa, do te mjeri, ako ne može čovjek u borbi, da klanja da učini ruku, da učini seždu, mora onda, ostojeći i neka izgovara gbire, neka uči od Kur'ana ono liku koliko može, i da ne okreće svoje lice od neprijatelja, pa makar okrenu od kibli, ali pogledajte, draga braća i sestre, nije dozvolio uzvišenja Allah da čovjek, čak i u ratu, i u momentu bitke, borbe, akcije, ostavi namaz za njegovog vremenskog vremena, pa kako onda može čovjek kreći zbog posla ili zbog neke druge stvari, da može, onaj, izvesti namaz iz njegovog vremena tako da ste te strane nije dozvoljeno čovjeku da ostavi namaz izvan vremena osim recimo u slučaju ako zaspi ili zaboravi potpuno za taj namaz kako kaže Allah u poslanojim sallam sali u hadifu koga bilježi imam i u svom sunanu men nama on salatin a unesijaha fe yusalli iza zakelaha ko bude zaspao ili zaboravio za namaz onda će obaviti namaz kada se sjeti odnosno kada se probudi i sam poslanik s lošenjem prespavao pa je nadoknadio sabah kako je to došao u Buhari i Muslimu i sunenima tako da čovjek u ovom slučaju treba nadoknaditi ako prespava ili zaboravi eventualno namaz ali treba da napomenimo da je uslov kod svih islamskih učeniaka da, na, da naklanja namaz poredu koliko to može što znači ako je zaboravio ili prespao podne, ušlo vrijeme u po vrijeme, onda će on klanati prvo podne, pa onda ikindiju. Znači, uslov ispravnosti namaza jeste redoslijed. Ako je to bilo prije mjesec dana ili godinu, ili čovjek je znači, ostavio namaz dok nije bio vaš prevržen vjeri, onda kažu islamski učenjaci procijenit Ako je to bilo, recimo, od godinu dana period je ostavljao sabah i ostavljao podne i tako dalje, onda u svako podne koje sada bude klanjao, godinu dana će klanati još po jedno podne iza njega na taj način na dogladi na taj način, znači propušteni namaz. Profesore, nismo još do kraja odgovorili na pitanje e, vezano za namaz brat koji je zvao iz Tarčina, jel tako? Bilo je sljedeće, sljedeće bilo e, konstatacija da se nakon Farz namaza i predaje salama izgovara istighfar pri riječi Allahumma antas salam wa minkas salam te barekte azal džalal vel Dal se isto čini i nakon predaje salama kod sunnet namaza. I jeste došao hadis Allahov poslanika sallallahu da bi rekao tri puta znači estafirullah estafirullah estafirullah pri Allahumma antas salam wa minkas salam. Ova hadisi obćenit iza fard iza nafilu, znači sunnet tako da nema nigdje dokaza da se izuzime na fila tako da ostaje osnova da je on općenit i fard iza i na filu što znači sunneti da se radi i nakon farl namaze i nakon sunneta ima još samo jedan moment a to je vezano za podizanje sa seđde kada se rukama dotiču koljena što se tiče pomaganja znači rukama bilo rej osnovani na koljenima na koljena ili da se oslani na, na tlo došao je hadis hadis buhari koji se koji inače poznaje kod islamskih učenjaka hadisul ađen ađen znači tijesto što znači poziva e, nazvan je ovaj hadis ovakako ovom riječu hadith kao tijesto zbog toga što je bi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem pogotovo pred smrt kada je ostario dodirivao se, odnosno slanjao se rukama o zemlju, ali na taj način da su mu bile ruke skvrčene kao kad žena misi tijesto. Znači tako skupio bi ruke i na taj način oslonio bi se otlo. A došla je druga predaja da bi se znao osloniti i na koljena. Što znači ukoliko čovjeku je potrebno, dozvoljeno je čovjeku znači da se osloni bilo otlo, ali vidjeli smo na kakav način da skupi prste, skupi šake i da se šakama osloni na tlo ili Da znači osloni se na koljena. I ovako, draga braću i sestre, uzvišeni Allah i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam su propisali umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam dva bajrama, dvije svjetkovine u toku godine, a to je kurban bajram i ramazanski bayram i propisanje sedmični praznik sedmična svjetkovina ako se može tako navesti i nazvati a to je dan petka kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem obavjestio da je Allah subhanu wa taala izabrao taj dan za praznik za svjetkovinu muslimana sve draga braćo i sestre sve druge svjetkovine i svi drugi praznici U, Islami, u Islamu bivaju haram i zabranjeno je odlaziti na bilo koja druga mjesta ili u određenom vremenu slaviti i proslavljati nekakve događaje koji nemaju znači nikakvog oslonca u Islamu jer Allah subhanu wa ta'ala izabrao ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ova dva praznika i oni trebaju njima samo da se veseli I da u njima svjetkuju. Međutim, danas vi vidite, draga braćo i sestre, skoro da ne može proći sedmica, a da ne imamo praznik ovaj, praznik onaj. Proslava ova, dovište onu I tako, tokom čitave godine, što, draga braćo i sestre, jeste strogo zabranjeno. Bilo da se radi o... Svjetkovini koja je vezana za mjesto, jer Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem je zabranio da se nego kabur uzme za mjesto svjetkovanja i posjećivanja i mjesto dovišta. Pa je rekao, wala težalu qabri iida i nemojte učiniti moj kabur za mjesto svjetkovini, za mjesto praznikovanja gdje ćete doći obožavati Allah subhanu wa ta'ala. Pa ako je zabranio Allahu poslanik da se uzme njegov kabur za mjesto praznikovanja kako onda da se uzme neko drugo mjesto draga braćo nekog drugog čovjeka i da se odlazi na njega i svijet koji je praznikuje i da se sa njega dobi Allahu subhanu wa ta'ala kao što s druge strane Allahu poslanik je zabranio da se uzme praznik koji je vezan za vrijeme I zamijenjen je, zamijenjen su svi drugi praznici sa ova dva velika godišnja vremenska praznika, a to je Kurban Bajram i Ramazanski Bajram. Zabuhana, vabbu i akva, medzatak Allah subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca od licemlja od licemlja od nifaka i da učini naša djela iskrena radi Allaha subhanahu wa ta'ala molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukloni od nas nepravedni i nasilni vladare i da ujedini safove muslimana i da ujedini njegovu riječ Iz druge strane, draga braćo, molim Allaha subhanu wa ta'ala da naše vjerovanje učini vjerovanje na kojem je bio Allaho poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i da na taj način sretnemo Allaha subhanu wa ta'ala sa vjerovanjem čistim od bilo kakve primjese širka i od bilo kakve primjese novotarija i novih stvari, pokuđenih novih stvari. I ovako srce koje dođe čisto, Allahu subhanu wa ta'ala biće spašeno. Kako kao kaže uzvišeni Allah, jauma la yanfa umalu, wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Toga dana neće koristiti čovjeku, niti negovim metak, niti negovim sinovi i djeca, osim ko dođe čovjeku, ko dođe Allahu subhanu wa ta'ala, sa srcem čistim, kaže islamski učenjaci, sa srcem čistim, odbilo kakvi primesi širka sa potpuno čistim verovanjem. Wa akhiru da'wanan ilhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallil lahumma ala nabiyyina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Čezakumullah, hajralu, džazahu Allahu'alemu, sallallahu alihi wasallam. Molimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, da vas profesor nagradi najboljom nagradom, a Allah, dželošanuhu, najbolje zna i neka je salam, salavati spasna Allahu, poslanika muhameda sallallahu alihi wasallam. Evo, nismo oni uspjeli odjaviti predavanje, a već imamo nekog od na liniji. Evo, izreže javljaju i jedna i druga linija da su zauzite. Prvo idemo sa 736630. Ko je sa naovi čas? Salam vam Salam. iz... Ste? Alhamdulillah. Zovete nas iz... Zovem iz Moštre. Bujru Moštre. Saslušala sam ovo sve što priča ova Efendija, ali me interesi ovo... ova dovišta. Da. Jel tu haram? Kao Isam ajvatovica, ja, jel? Ja, kao ajvatovica, buna, I slično, jel I sva ova doviša. Je to haramicat? Ja sam tako razumla jesam li pogrešna? Profesor, je pitanje jasno? Jeste, jeste jasno. Dobit ćete sestru odgovor. Imate još neko pitanje. pitanju? Pa, imala sam se, ja sam zaboravila. Dobro, ako se <laughs> sjeti da vi jesu. pozovite ponovo. Na 736631 neko čeka isto tako na liniji. Neko je sa nama? Salaam alaikum. Alaikum salam, poziv iz? Ovako zovem iz Sarajeva, samo primjer imam. Da čujemo na uh, vaših predjevača koji je Islam predstavlja nekakim nabojem, ovako, onako, ko da je pod nekakvim pritiskom takvom priča. Uh, mislim uh -huh. da blago priča, da privučemo uh -huh. se naj na taj način. Uh -huh. A druga stvar, uh, ono što je spominjalo sve, nije mogo da ne spomine dovišta, da se vidi da je to... Prvo, prve habijski, odnosno razbi muslimani. Izvinite, brate, samo ako možete da pojasnite Evo, termin je, prve habijski. Ja, o, spominje dovišta nekako ovako, onako da je to haram, a ne spominje novu godinu i nekakve druge praznike, ono skada je muslimani masovno odlaze... Uh -huh. koncerte ovako onako spomenuo je, nije mogu da ne spomenu dovišta razumiješ, uh -huh. jer bolesti ima li nešto što je u direktnoj suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom što mi nešto Evo, razbi... govorimo odnosno realizujemo u našem programu razbiju muslimane inako su razbijeni, još i razbiju da, da, da, da radi ono što sjedinit muslimane uh -huh. što ne ode na dovište pa, pa ne objasti ljudima a vi smatrate da su dovišta mjesta gdje će se muslimani ujedinti i objedinti? Upravo sa bilka. O, o ono, se, ono, ono se može reći da je neka kakva da, da nije bila, a to je vidata Hasene. I, o da se može iskoristiti ono, ono sve dobro. Dobro, zamolimo profesora, ja mislim da je on toliko e, obrazovan da I, i, i, samo, da nam objasni i Bida Hasene o čemu rijed zapisi. Upravo i, samo jo, i, i ovo prvo. De? Nek sad kliča, nek kliča blago i na ovaj način priča pod pritiskom o, o, o, takvim pritiskom isto kod da je neko tjera o, ono, skaj, kod da nema nekako ni vremena ali dragi brate ja osjećam da i pod nekim pritiskom o, o, govorite ovo sve vidjetu stvar da. njegov način izlagan je takav gdje, gdje se vidi čuje vas profesor, možete vi direktno komunikaciju s njim gdje, gdje se vidi o, takav jedan naboj ono, ono skaži a produkt rezultat svega je toga bilo da spomenuje dovišta. Vi vjerujete Sprengu, ali... da... Ja ne idim na dovišta. Ne da... Da. Imam svoje neki razgova. Ali jedinstvena je prilika što ne ode profesor na dovište gdje su okupljeni svi muslimani. Nema nikoga sa strani. Muslimane uputi i pozovi. Ne... Profesor nije imao priliku da ide na dovišta, ali je dočekivao naše hađije tamo u Mekiji i u Medini ne, čustvene, ne i tu je priliku koristio da priliku koristio da... da im prenese. I sutra ona neće otići. Na tom mjestu ono se kaže, možda susrela nekakvog drugog muslima koja se iskoristila priliku da joj pomogne, upoznali se, susreli se i tako dalje. A to je čisto ono se kaže, razvijem muslimane i onako su još i treba na ovaj način razviti. To je vaš utis. Dobro, budite sa nama. Naravno, e, vi imate još mogućnost da zovete i da postavljate eventualna pitanja putem već spominutih telefona 736 630 i 736 631. Većeras je četvrtak i možete izravno postavljati pitanja u program, a kada bude remitovanje u subot onda ćete imati priliku samo da slušate nekoj na liniji. Aleikumussalam, zovejte nas iz Bujrum, Sarajevo da kažem da odavno nisam čula ovako lijepo predavanje gdje sam se pisala, uspjela da uh, uhvatim ovo predavanje. Vi znate da će remitovanje, kako smo sad rekli, biti i u subotu, u terminu od deseta. Alhamdulillah. Ovaj, gdje sam toliko stvari saznala i doznala, ono što nisam znala da sam puno toga pročitala. Imao je i na kraju da uh, kažem još jednom da od Alaha Đalašanovu nisu iz oni koji znaju i oni koji ne znaju. Uh -huh. I prema tome dala nagradio ovog našeg brata i tako lijepo govori i tako e, imperativno a nama toga i treba. Da da. Jer smo se nekako, nekako zaboravili čini. Kaže Allah subhanahu wa taala, "Hal yastavi allazeena ya'lamoona wal lazina la ya'lamoona?" Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Veliki selam. Allah vas nagradio. Budite sa nama. Malo ima mikrofonije, neko je. Možemo li ostvariti ovaj kontakt? Izreži javljaju da je prekid. Idemo na sljedeći broj. Alo? Aleikum salam, zovete nas iz. iz Bujrum Kakenj. Sam malo imamo smetnji, malo vas slabo čujemo. Sam Aleikum salam, tu laver Amin, amin. I vas i molim Allah subuhanehu ve ta'ala da ovo bude dokaz za nas, a nikako dokaz protiv nas. I molim Allah subuhanehu ve ta'ala da, da nam pomogne da mi očistimo svoje nijete. Amin. Da poslodak za Allah našem ono nagradi profesora, prodavača, koji zaista srčano i iskreno govorim za I da bude to ako voda dokazno kaže da za nas je ne poti u nas. Ono just, ulaziš just. Ulaziš amin, ulaziš amin. Ve iakumu, alikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sljedeći poziv ponovo, imamo mikrofonio. Moće li moći, Jasmine, proću ovaj poziv? Neki je problem na, na vezama, ne može. Imamo no, novu liniju. Alo? Salam aleikum salam, zovete nas iz... Kope je iz Moštra. Bujno Moštra. dobila odgovor. E, profesor mi smo mali blagi komentar napravili u u ovoj jednoj kratkoj pauzi pa profesor kaže da iz konteksta onog što je već dosad kazano da se može izvući odgovor ali evo vi niste svatli i nije problem da preusuzete profesor... ako, ako možete Leno da nas nazovete posle emisije onaj ovaj brat koji dao repliku i tako, ja mislim da on se stavio na mjestu muftije i da nam već odgovorio na pitanje. Tako da svako će odgovarati za svoje riječi, za svoja dijela. A ako možete posle emisije, ali ako ošte vi ostaviti meni broj svoj, ja ću vas nazvati lično pa ću vam ako niste razumijeli predavanje. E, znate šta me još interesuje? Recite, nejno, slobodno. Interesuje me što se zove, ne znam jesam li ja u krivu, nisam li, kako se zove Mesidul Haram? Mesidul Haram? Ja, mene tu nekako šta tu znači interesuje? Neno, to El Mezđid El Haram, mm. to je se podrazumijeva Mezđidu Meki Kaaba, ja, znači. gdje se okrećemo pet puta na dan. Ja. E, a zove se, znate li se zove Haram? Ja. Zove se Haram od toga što znači ta riječ nešto zabranjeno. Ja. Razumjetel, Neno? Ja. Što znači da unutar Mezđida u Meki, odnosno samoj Meki, određene stvari su zabranjene raditi koji su dozvoljeni izvan, mm. recimo, sami Meki. Tako ti, recimo, smiješ kod kuće čupati drveća, jel tako, isijeći? A u Meki ne smiješ. Izvan, recimo, smiješ loviti ptice. A tamo u Meki ne smiješ. E, zbog toga se zove, znači, haram, zabranjeno nešto. Aha. E, zbog toga. Isto kako se zove početim tekbir, tekbiratuli haram. Što znači, tim tekbirom ti sebi zabranjuješ neke stvari. Ne smiješ govorići namazu. Postaj ti govor haram, zabranjen. A on ti je prije namaza dozvoljen. Tako isto u Meki zabranjeno je raditi neke stvari, ali izvan Meki je dozvoljeno. Zato, zato se zove El Mezid El Haram Nova linija. Imamo nekog? Halo. Salam alaikum, zovete nas iz... Iz Visokog. Bujem visoko. Jedno pitanje. Da li je dozvoljeno te ide pravit po kućama? U... Odnosno u džamijama, jel? Ja? Po kućama, gdje se sofre meću i šta ja znam tako malo nadmećuje se kod će bolje i ko će više i To je sve? Pa ne bi za sad više. Inšalad, opće te od... vas imamo novi poziv poziv iz bujrom Zenci pa, alikum salam u Vah studiju i Vrših predovača alikum salam u Vrših predovača a da li je dozvoljno li znam to da nije dozvoljno letopit da mi neko pametnije od mene pojasni stali jevanje stravi jevanje stravi ja i zamjena za otru šta je dozvoljeno? Da to dane i alternative yes. Dobro, dojčete odgovor. Salama, velikom selam. <سر الاندفين> وَمَنْ لِنْ سِوَاكَ إِلَهِ الْعَفُرُّ <سر الاندفين> وَقُلِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْفُرُ إِرَتْ <تصفيق> سَتِيْسْتِنُ Uh, u hadisu vjerodostojnom od Rasula sallallahu alaihi wa sallam, profesore, došlo je late šudurihali ila salate da se sedlane pritježu na put osim u tri pravca. Kjabi u Mekki, poslanikove džami u Medini i mestudu aksa u Kucu u Jerusalimu. E da vidimo sad profesore ovo bida Hasene kada je u pitanju Buna, kada je u pitanju Ajvatovica i slična hodočašća. Neki kažu da je to Bida Hasene. Pa da razgranićemo neke stvari da bi, da bi pojasnili i samim slušalacima ove momente i da ne bi ostali dužni odgovora. Može li profesor? Što se tiče, bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu, Allah, rasulillah, što se tiče termina Bida Hasene, lijepanu otarja, to je rekao Omer imal Khattab radija Allahu ta'alanu. I za ove riječi se zakvaćaju Oni ljudi koji žele da potkripe svoje nove stvari u vjeri sa dokazom iz znači sunneta odnosno riječima Omer Blkhataba radijallahu ta'lanu. Međutim, draga braćo, šta je povod ovim riječima i zašto je rekao Omer Blkhataba radijallahu ta'lanu, lijepa li je ovo nuotarija? lijepa li je ovo rekao je Omerim al-Hattab radijallahu ta'alanu kada došao u Međid i zatekao je, ashaave kako klanjaju teravih namaz. Teravih namaz. I kada je ugledao, onda je rekao lijepa li je ovo novotarija. <clears throat> Šta znači to? Znači to da je Allah poslanih sallallahu alihi wasallam nekada znao sa ashaavima klanjati teravih namaz u džemaatu a nekada bi oni klanjali osob I to je tako išlo u vremenu poslaninka, sallallahu alihi wa sallam, i onda prošao je period Ebu Bekra, i došao je omer vreme, vrijeme hilafeta, omer mulhataba, radijallahu ta'ala anhu. I ashabi su klanjali ponaosob svakog kod kući, je klanjao noćni namaz, klanjao je teravih namaz. Pa je u vremenu omer mulhataba, ashabi se dogovorili, da klanjaju da ožive sunnet Allahovog poslanika koji bio propisan ali je bio zamro pa kada je Omerimul Hatab zatekao ashaabe da su oživjeli sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekao je u jezičkom značinju lijepali je ovu novotarija zato što je bilo, bio zamro sunnet pa je oživljen pa kao da je to postala nova stvara u stvari to je sunnet Allahovog poslanika jer svima je poznato da je Allahov poslanik klanjao teravih namazi u džematu kako se to radi kod nas ovdje I o, ove riječi, draga braću, nijekom slučaju nisu dokaz da možemo dijeliti novatariju na lijepu i na, lošu, i, i na lošu. Zato što Allah poslanik s.a.v. jasno kaže I jakuma muhtesatul umur Klonite se novih stvari Fa inne kulle muhtesatil bida' Svaka nova stvar je novatarija Va inne kulle le bida' tim dolale Svaka novatarija je zabluda I u jednom predaji da svakoj zabludi je Svakoj novotari, svakoj zablodi je mjesto u vatri. Zato čovjek treba, draga braćo i sestri, da razgraniči Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ovo je Allahuva vjera. Nije dozvoljen njoj da se radi, osim što je radio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Mi možemo, draga braćo i sestre, govoriti ono što je nema po, po, po nahođenju. I da radimo u vjeri što mi mislimo da je tako. Međutim... Pouka je ono onome što kaži Allah i što kaži njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ko će da radi po svojoj strasti po svom nahođenju i po svom viđenju, neka radi. 1600 godina je prošlo. Ljudi su ubacivali razne stvari u Allahu vjeru. Međutim, Allah je u obja, Kur'anu da će sačuvati Kur'an. Inna lahnu nazzelna zikra wa inna lahu la hafidhun. da će sačuvati Kur'an i sačuvanje surneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neka pogleda se u Bukhari, u Muslima, u ostali hadiske izbirke gdje je sačuvana Allahuva subhanu wa ta'ala vjera. Ti, s te strane, draga braću, mi možemo reći, ako hoće neko da mu kažemo po njegovom nahođenju, neka nas ne pita, ali mi moramo da kažemo ono šime je Allah Allahu subhanu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, pa ako hoće neka prihvati, ako neće neka prihvati, nama je obaveza da objelodanimo Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. Nekada je ona teška, međutim, kome interes Allaha, interes poslanika Muhammeda s.a.v., draga braće i sestre, nema sumni da će tražiti dokaz i da će krenuti za Kur'anom i sunnetom gdje godin išao. Pa makar čovjek jedno vrijeme išao 150 nasad u pravcu sjevera i dođe mu dokaz da je radio poslanika s.a.v. nešto drugo, on će se povući automatski ručnu preokrenice i krenuti odmah za sunnetom Allaho poslanika s.a.v. 200 nasad io bašovjerni gradi danas zna nešto, sutra... danas ne zna nešto sutra mu se su bilo dani mnogi od nas neke stvari nisu znali pa saznaju i tako međutim mi izovimo svakoga nema problema da diskutujemo da raspravljamo ali imaju principi raspravi reci nam rekao Allah i rekao poslanici sallallahu alejhi ve sellem tako nam Allah ustupićemo svih principa i bilo čega drugoga sa dokazom iz Kur'ana i Sunnete Allah poslanika sallallahu Cezakumullah khairul jazaa nema sumnje profesore i nema dileme da je naša uzvješena vera din Islam sve regulisala kroz Kur'an i kroz Sunnet i za svaki postupak i za svaku stvar koju je regulisala naša vera postoji delil odnosno dokaz u Kur'anu ili dokaz u Sunnetu da treba tako postupiti ili možda suprotno tome kako neko čini Telefoni 736-630 i 736-631 i dalje vam stoje na raspolaganju. Imamo poziv. Halo. Da. Salamu alaikum. Hvalaikum, salamu, rahmetullahu, vrekatu. Zovete nas iz? Iz Brzeza da postavim jedno pitanje tom našem uvaženom gostu. Ja kao djevojica sam učila na jednim evendijom, kad žena ima mjesečnost, da ne smije za Kur'an prihaćati i Kur'an učiti u džani ulazi i tako još neke stvari. Pa žela od tog našeg uvaženom gosta da nam on to malo pojasni. Jer žene sadi. I ovaj narod pomaće svako na svoj način. A ja žela pravo isti. Šta, Kao što smo rekli, vjera i sve regulstvo, ali postoji dokaz u Kur'anu ili u Sunnetu, pa ćemo vidjeti i za to širijotsko pitanje kako ga islam tretira. Imate drugo pitanje? Valaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, budite sa nama. Imamo još jedan poziv? Valaikum selam. Hvalaikum salam vrha. Htila sam da se nadovežemo ovo za vezanog dava Da? Ako je na tim dovištima uči se zikr, uči se prije svega kur'an. Da? Znato tim dovištima najčešće se uči jasnice, mareke i ostalo. Zatim poslje toga slijedi zikr. A nakon zikra uslijedi uvijek, recimo, neka predavanja, Aha. koja su izuzetno važno i na kojim saznamo stvari, E, Isto, recimo, kao što saznamo iz nekih predavanja od uvaženih profesora koji e, iz studija nade. Da. Sad, zanima me zašto da profesor zbog čega kaže da su ona e, novotarijanika. Da, vjerovatno postoje neki dokaz, pa ćemo provjeriti. Da, vjerovatno da postoje. Sam to je htjela, recimo, dovišta postoje razna. E sad, možda je profesor prizdao nekim jednatim dovištima, ima naroda koji dolazi uopće. Nije važno e, ni zikir, ni učinje Kur'ana, ni predavanje. Što bi se reklo, radite ferče, jel'o? Da. I onda profesor je treba u to pojasniti našem narodu i uh -huh. sluša ovo, a ne samo reći dobište, ne pocijenje i bože, sačuvaj. Da da. da, da. Profesor, imali smo salivanje stravi i alternativa za to. A što se tiče salivanja stravi, mi smo spominjali to pri par emisija koliko osjećam i rekli smo da je to zabranje, da nema nigdje dokaza za takav vid liječenja, alternativa, jeste liječenje Kur'anom i vjerodosljenim Allahu u sunnetu Allahu poslanika s.a.v. zatim preventiva jutarnim večernim zikrom, zatim preventiva za san, zikr, koji poznat, ajtul kursija i potiranje po tijelu, nakon što čovjek proći Kur'u vallahu tri puta, felek nas tri puta takođe I općenito tako znači liječenje Kur'anom kako je došlo u sunnetu Allahu poslanika s.a.v. I, profesore, imali smo jednu opasku jedan osvrt jedne sestre sa Elidije koja je htjela da se nešto više kaže o dovištima, odnosno o samom Zikru i da li nešto na što, se, što se sprovodi od ibadjeta na takvim dovištima. Ona je spomenula isto tako, pozvala se na određene autoritete njihova predavanja na takvim mjestima i takvim skupovima i vidjela određenu, određenu fajdu svega toga i sada se nameće pitanje. Imali nešto što se suprostavlja Kur'anu i sunnetu Rasula, sallallahu alihi veselnem, a e, čini se na, na, na takvi mjestvih. Samo ukratko izriježi nam, e, daju signal da nam je ostalo još minuta, dvije. Ja se opet ponovno vraćam na predavanje koji sam držao, gdje sam, mislim, bio dovoljno jasan. Ja, sam, ja zahvaljujem zbilja nerazumijevanju sestri i pokušaju da razumije i da opravda možda mene u nekom tom smjeru Ali mislim da sam bio jasno po pitanju stava islama i šarijata, po pitanju općenito, praznovanja, praznikovanja i svjet, svjetkovina određenja i odlaženja na neko mjesto. Treba da znamo, draga braćo i sestre, ukratko samo opet da kažem da svaki naš ibadet mora biti uokviren osobinovom određenom. Ne možemo nešto raditi u ibadetu našim, zašto ne imamo gdje osobina tog ibadetena odgovara osobini sunnetu Allahog poslanika s.a.w. Čovjek može reći, uči se Kur'an, pa drži se predavanje, sve to tako. Ali odlazak na mjesta gdje je Allah u poslanih sloviseljenom zabranio i rekao da se ne može odlaziti ni na jedno mjesto, ni na jedan ni u jedan mezđid. Posebno po, znači da se krene kao putovanje, osim u tri mezđida dovoljen je dokaz zabrane svjetkovanje bilo koji drugim mez, mezđidima i mjestima. Zatim osobina... Zatim kakvoća tog ibadeta mora biti u okviru nekakvom ibadeta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer samo da vam kratko navedim kad Abdullah ibn Masud radijallahu ta'ala anhu došao u mesd Kufa i to namodi imam Ishatibija u knjizi Al-Jatis sam našao je ljude koji jedan u štovik ustani i nakon namaza i kaže ajmo svih 33 puta subhanallah i tako dalje. I onda Abdullah ibn Masud mu je protivrečio i rekao ili ste vi bolji od nas sahaba, ili smo mi ashabi uzavludi jer mi nismo tako radili zikr Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve i podučio je kako je radio Allahov poslanik kako su so ashabi radili i pored toga što on uči 33 puta subhanallah ali ta mu to mora biti odgovarati kakvoči samo ga zikra Allahov poslanika sallallahu alejhi ve zatim znači broj i mnogo ostale dvije osobe ina šest sedam osoba koji su muslimanski kršćanci spomenu pitanja ibadeta mora odgovarati cijelokupan taj naš ibadet draga braće i sestre ibadet Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve ne mogu ne na mogu I nagla u stati kod je Allah uposlenik stav.